مو سه سوال راځي چې شپې او مشبوب یو ګلبي چې دینه الله سفارش کولیش آیا زموږ پیغمبر پخره صلی الله علیه وسلم هغه د دې امت ته خلک پیژنې پیژنې د دې سره کولی وخت تیر شو هغه په خپل خلاصنه د دې د دې له اړیکې پیژني د دې یو شهادت یو شپات شهادت به هر سړي د خپلې سماني په خلکو باندې کوي چې دای منی له دوی نه د باندې الله دې زموږ سره کار هم ته د موخو راکړي چې مصالحې ته هیڅ پیاړې مو الله دې مراده د موخو راکړي کتاب به بیانولو په بیا بیا د تاسو ورګړو الله فلانه یې بدلي وو فلانه یې نه ننه راغلي وو په قران یې د څه مکړې وکړل نو څه مکړې دا بل نه کوم لا مې شکاوه په دې کې کومه والله دې ته کومه کومه راځي و ما دا وایسته چې دا کومه پکایې ولله له سون او ولله نومې ساتم چې الله دې څې دا نه دې تاسو چا چې له داوت ورته نه چا منلې چا نه دې منلې له دا کومه په درکي زاسو هم ملاته وایي چې الله هم خلکو منل او داینه ما پېچل ور مو له دې چون متې او یو دې شفاعت شفاعت مطلب چې نبی عليه السلام شفاعت کوي نو شفاعت ده دې شفاعت یو اکرام دی او عزت دی مأمکه مو دې الله رب العزت یو gusts جهنم نه راځي تل یو جنت ته ځو دي نو مو هي وسوګناکه وګرځي او ګوګولي په خپل لاکي وګرځي یا په هونسي یا پروچا اتکاټ کې یا په لسګناکه وس الله دې سلام او و باڅو چوکړه یذدی په تاسو چې په پیاشې باندې په دې دې دې ګاټه الله ربرز دا څل په یاد دي شفاعت دا اځکم پیځه هغه به دې نه چې کوم نه پیځه نه دا غي به وره تاروکی دا شفاعت بیا د مخینو د بارم کې او دا د رستمو د بارم کې دي شي نبی علی سلام دا د امت لار ده اجازه الله یو حد مقرر کیږي چې د هره شفاعاتو کا نو نبی علی سلام په دا شفاعت کې یغاديش کې راځي چې وروسته قیامت شي او دا قرمی دی رضیات شی و دا خلق بمیدانی ها شی قلی رضیات تنگ شی. ایسا اپ کتاب بنا شو او دا خلق با ادام علیہ السلام تاور شی. ایتا زم بابای، زم مشنی. او بستا اللہ تا ہویا چلا دا ایسا اپ کتاب شورو کب پیر دیتا. بس تسوک چنف تا جیو کدو زب تا سچا خبر پیو تا رب شی. ادام علیہ السلام باوتا تیر پچلال کے او زمما هو تو نه همت نشته چیزو متخبرم تاسو ورشي نوح عليه السلام کا نوح عليه سلام له بدر نوح عليه السلام په توای بچو الله دې په جنان کې دی او کې زیات خوشاله او ما خو په دنیا کې الله نے سوال کړو دا خپل سپه بارا کې چلاته هغو دښو شو. هم دا وی چې صاحب اهل بچکو حالات نوح عليه سلام تر اجتهاد څخه خطا شي احنه مراد الله وی چې دګدار بدیواج کو او نو له سلام وی جن دا کوم خلک د نشم مها کې دی تاسو ودا تاسو ورشي ابراہیم علیه السلام ابراہیم علیه السلام هغه بوی ورشي محمد علیه السلام تاسو علیه السلام چې څنګه ښه پارتو ورشي تاسو ኢسحاق علیه السلام کې هغه وته چې ورشي تاسو اخیری نبی ته او هغه با سوالی اغب الله تقبرو کی ویسا کتاب شوروش وقالا چې نبی علیه سلام فرمائی ویزا اللہ الله موارا نو ویزا ما دا اللہ د عرش دلانی سس دولا او ویزا ما اللہ لحاغ حمد صناوی جو سانما لندوازی و اللہ ویزا ما بڑا کیواشا ویزا ما باگو وی اللہ رب ویزا ما الله فرمائی چیئر فار محمد محمد صلی اللہ علیه سلام سب دور جتا څل ټوپه لوکوړه طلب درکېږي هیڅ باندې شفاعت سفارش کاوه تاسو سفارش کوو حضور نو بیا یې سلام په قبول او مته نو سفارش کوي چې څنګه پیر شي الله خدای مستغفر الله خدای په واسه نصاب کتاب جنته فردوست ده نو وړاندې کریم کې سلی رضايت نه په شفاعت په هري څه نه والي رضایا د پی شپاته قاریږي ګرځيوي د وین شان الله زای پسه وګیا زه د مې کوما چې پدی ديږي کې قراني کریم آباوا ان پی شپاته قاری کړی دا جللا رسول فرمایي چې زمانہ سر بسر کلاس ولې شي کولې پوره وکیا اوس بل خبره دا نبی له سلام الله عليه وسلم له سپارښ اول خدا بیا سفارش ټول نامه د نبی رسول الله بیا وډور بیا کرام ته ټول سفارش کوي د دې په برماهي پریشتي او دا د ګوراندې ثابت دي چې پریشتي به هم سفارش کوي ځکه چې پریشتي د کرام قاتبی په شکل کې هر وخت ووچود کیه دا نه کېږي رحمت پریشتي د په هر کوټه موجود دي د احادیث کې رسول الله عليه السلام فرمایي لاتقول الملائکه تبيت ویکل بنواله تاسو هغه الله ته الله چې به موږ رحمت فرشتي دا هغه ابو قرطونه داخلي کی چې پاره د سوپای د پاره یې کنه چې تاسو کنټرای سپې ساتي په او کې او په دیوالونو باندې له ګولې ایجاد اسلاره ورځه د نیکه چا د پوهه چا د نامیو چا د پاونو یا ساتای ته کوته دره پخټوري شتي د ځحیم دایته دې رحمت کایلا ما نورې فريشتې هم وي چې خلکو منلی وا او لکهو دا قران په دې کې دلته بیان کیږي او صحیح حدیث نصابتي چې کوم ځای کې دا قران بیان کیږي هغه دایته رحمت پرښتې حاضرې د ثنا پرښتې الله دې زموته د اضا سو تبریز قبول کړي دوی سفارش کوي چې او الله قبوللی او موږ او دا خپل ناستو نصو ولستا کتاب یې ټول هغه کې چې دا قران کریم درس ته تبریز سنل درځه د دا باغې چې ملائک نه نو مستی که سات د تا نو چې مسته استه اخره خو د ملائکه اټول سره یې لکه دا ملائکه په پورس کې قیامت الله ته کوي کوي چې الله دا بندر angle قرآن کې خو واجه خبره ده چې او دی چې خدای کیدو د سمیدو خبره واده دي نه د سمستر دا د مار د سمیدو خبره وی دا عمل نه مس نو ملائکه په اې سورته نشه کومه چې بارای چبېسته شا ملايك بگوائی که. دارنگه احل ایمان بگوائی که. شا آگه ای کرام دی. صحابی کرام بگوائی که. شا فارس بگوائی. دارنگه کرام دی. او پا دی اولیاؤ کی افضی سری. پس احابو کفضی سری کون شا بیل دفا. دانچ سری ویچا بسکوانی کنگا جنگ یانی. یو ای صری نی دفا سن دی او دا حدیث د مسلم نه ثابت دي پکې دا کتاب کدا ابو سعید خدری رسول الله پر روایت حدیث او قصیدې چې یقول الله عز وجل او په فرمای الله رب العزت شهادت الملائکه وشہبان د پیون او المؤمنون چې سفارش پوه کې ملائکه سفارش پوه کې اپیا او مؤمنات صلواۃ و سلام چې شفانس پکای هغه شهیدان که شو اداو کې هغه شهیدان شامل دي میدان د چا کې د کافرو سره چې کېدلی دي او ګه دې شهیدان چې وي د خدایي ته سره شهادت ته را رسیدي د شرط پورې کا او باقي شهیدان حکمن وي یا ته په شانه دیوال راپرو شي په پته دیوال یا ماورشي دیوال دلا کې پرشي یا خو په شهیدته یا یا خوازه د تماشه په ولادت کې بچي پیدا کیدو په دغه دوران کې پرښو که مخ વિશે چې کدي د ډیر سيادت تکلیف پیدا شي دا کار دې انسان نور کې اوسه یو مرشي دغه په شهید دی دلم په مار کې د تبلیغ مینا شو د ابو داود په روایت کې را دي حدیث نمبر 2822 کې یش پهو شهیدو به 70 من اهل بيته د شهې نتبا د پلي کورنۍ د اوګیو کسانو شپارښت له کومي افسملس کوي کنه شهېتما د اوګیو کسانو سفارش کوي دا څونه او یام بوبو کیوڅو نه نبی د دیو تا را غني دو نا پو بو کي د مورسي ته را د سو دي دو تو به سم سم نشي نو انا کو ودا شیدالي پنځه د ایمان والے نه bale نه بچي پېشل او ټلار موندي او بچي کوڅ نه bale و ودانه bale نه بچي دا د مور خلاص په حق کې الله زم ما د مورنار جنه کډو دي. دغه مورنار په سفاره باندې ګرځي. او نو کو پللا کې دغه داسې دا واده واده وی. اوبه چې کله ما واده وی شي دا به خپل ته موطله څو د پیاوړتیا ته احساس کیږي. چې ته څنګه مچې وې اوس په هغه توګه، انسان ته خیر نه به صلیته والده. او دغه بچیبا د مور پلار لپاره په اورزکه یامت شفاعت کوي. اديثنا مسلم دا بو هرره راځهونه اديثنا بدره راځي سو داران دی قرآنی کریم پر شفاعت پی. دا مسلم پر رویت کی رازی اقره القرآن پر رویت. دا ابو اماما الباہلی رزم پر رویت. باب و فضل قرآن دا لقرآنی. و سورة البقرآن حدیث نمبر اعتصال چار بانی. مسلم کے. چه اقره القرآن پا انہو یعطی شفیان لقارئی. قرآن لولای. دا دا قرآنی کریم پر سفارش کل تک بلی استید کی دا بل رویت کی راجی القرآن و شا ما هلوم مسوط بقو من جعاله اماما قادتاو الیل جنہ و من جعاله ورازو ارساقتاو الیلن نا و ایدا قرآن چده شا فیعا اندبا سفارش کرکو مشاقبا و دا سفارش پا منظوری و دا کم شا را بارا احاں چل والچی و سا رکھئی ګل نه کوي یا ټول نه کوي چې د پینو سمه وخت څو ماګ له راځي هه باجی پکې ته سمه له راځي کله نه وځي په کومې وختو په تا باندې چې ته باندې وایي او دا قرآن بدونه د دې لپاره نبی علی السلام فرمایوالقران یقرأ القرآن فانه یأتي شفیعا لقارئه قرآن الی دا قرآن به تکل څو سر کده پارا سفارش کای او دی سفارش کای د سفارش په منزوریک ما هلیه جگره بکای دی جگړی په او دته خبر به منل لیکي نبی علی السلام کوم سفارش کای کنا هو بمینه زاره او قرآن په سفارش کای په حضور دته د قرآن تعالی صفات پیدا کوي بیا دیس کناซีนه ویل څه نه فرمای اقراو الزهراوین اول نه یاغتود نور ولا صورتونا اول ولا یاغتود نور ولا صورتونا یعنی مطلب چیل نور قران دینه دی ویلې پاتم دینه دیشه ویندا سوربه قراو سورای له ما خو دی ویلې ده کنا دته اوله پدیهتی دا عمل سمه او کو سورته علی بران دینه دی ویلې د نبی له سن او فرمایتي څو خورې سورته بقره لوسته کیږي چې شاعتګر او شیتانان د سورته بقره مقابله نشي کولی سورته بقره واه په دې کې دا وقف چوارا شیتان بیا نه شي تراپوت اونځته د سورته بقره په معنا پوئې کې اونې تلاول کې مجرب ورشي ته تھړې راغړایږي شیتان بیا په لخوا باندې چې په ادر ځر نه نوځي او په کومه ریټاوي نو وومنبر قران صفارش چې پکې غږه دروځه حدیث کې و سيام القرآن یوم القیامه اشبان لیلات وې انسان سفارش کړي چا دا هم ساتوشي دیولي دا سفارش اروزه پالناتوی جنت ائسانو په کا ته تا کید ورو توي خپل د سنتو اوالا رمضان د وژنه یی د دې روزي د وژنه په طه باندې قرکس کاځپد نو نبی علی سلام با د دې په رسوجو نه الاو شنه یعنی د خپل او د سیارت پرس د خپل او د سیارت پرس حدیث کی راضی چې د اعمال د انسان چې دا نه قبول دي الله ته پیش کی نو نبی علیہ السلام مویزه د ګل او د زیارت څخه ورچې دي شب چې کله الله تعالى عمل پېشکې دي چې ورچې دار نو ورچې د نبی علیہ السلام دی ول دارنګ کله نبی علیہ السلام ایامی بیس د حرامیاش کې ۳ ورځې جر لسم اسور لسم پن لسم دارنګ نبی علیہ السلام د محرم ورځې دی ولا که نو و دا رفی دا روجا چی دا پاہجیانو باندینی فا التاکی چی سوکی. داچ دا سو بھرشتانی دولی دی دا پارا. نو نبی علیہ السلام بروجی نی بولی دا دی دا پارا چی اوکو بتا بورا سا کیامت سمارش کئی دنسان تا او دویم داچ دا دی دنیا کم دی رفی پایدی دی. دا دی رفی پایدی دی کده انسان شگر وی کده انسان بلد پیشور وی کده میده مرسونای. و چې بنت داروจีน دي سپورس پاسته کتاب کتاب ورته سره دا بدن ډیر سیاټ کولې اوس وزن کمول غواړي د دی شروع کې زموږ ساتي چې کرام داروจีนي او دا غي مهمه د مشوره کتاب سره روجي دي الحمدلله دیر ملګرو د روجي شروع کړی دی هغه یې دي او دیر په خوشاله دي ډیر فائدې کناوته پیلاوي دا روجي چې حدیث کی راضی نبی علیہ السلام او صحابہ کی ډیرونی چینه وې او پریاخه را کی بیا نه نیو ځکه چې په دې اخر کې بیا نبی علیہ السلامي او مخه رمضان امر روان دي کارو نو بیا کمزوري په انسان راشي چې کله ځळख داسي چاغه یا غطری میں شتلوی چینه سي زبرګل شعبان او رمضان دریونه پرله پسې د دې په قران او سنت کې ګوره سم وزاحت نشته بیرو پلانایته وره بختوره د چدري روجی روجي ونيلي ام بیا چې روجي پورې کیږي نه خلک پروتایټا دي دا وای دا هڅه خراب ما څنګه نه راځه وګوره دا ته پېښ لا کې سودا نه نشته نبي علي سلام کله روجي ونيلي او کل ماتي کړي کله هياوي بیس نه ونيلي نو کله د ګولو د سیارت دی ونيلي دا کله ونيلي نه دا دا روجي چې دا ضعام د انسان د سفارش کوي خوراك ز سفارش کئ چيلا زماد اوچي انسان خوب او خراب کېدوه و سفارش کئ چيلا زماد اوچي خوب او خراب کېدوه خوراك ز سفارش کئ چيلا زماد اوچي نه خوب خراب د به د شپې په د به د اوره نه نا څو او د مکران نه دو د د کلو د به د اوره ته درې څو روجا را او قرآن والا بار عشر و نراشا پاکل اللہ دا تبولی. نودعو سفارش که دا زائن نسید. وُسْا دس سفارش امان اخسام او سفارش بسرکسو قید نوو کسما آده همزگر که جدایو سفارش که او بیام بیامالائی که ګریم اهل ایمان سالورک شهدا بنزم قران شپګم شروعجا شپګم قران او وګم رجا نو دایمه سپارښ کوي د او ناواله بچي نو د شپښ د شپه مو کسانو دا وروجه دا وینځه انده انسان دی شي او دا ملکونه موږ خپلې تا یو کې په خپل ځای تیداع په ځای عملو پوری باسي او سفارش چي کیږي نو اول به سفارش شفات او سماطي مامکه موي چې خاله طاقش نو اول سفارش په رفي علي سلام کوي بل سفارش کې د خپل خاندان څخه ستا څنګه بغیر د حساب کتاب نه غوړي جنات تلار شي دا کیسه سفارش ودا هغه چا د پاره وی سپونامدار مسلماناني او څلورم کې جهنم ته اه خلک جهنم ته داخل شي او نبی عليه السلام په سفارش کې د بیا بارو چې وګورې دا غوښتل نه دي چې دا غلط یك دي د وجه د جهنم چلا ډوبیا باروږي غلطه کیدیواله وټول وپځاتونکو پراتي صدئ راوته پښو دي د دې ځای څوک سفارش نشي او او کله داشي چې شفاعت په جهنمیا د ظفارانی د چنتیانو د پاره د ترجو دوچې تېدو د او دا بیا مختلف قسمه دي اللہ کی چاہلا مزید تارکی ورکول غواری جنت تم تلیو مزید تارکی ورکول غواری اللہ پیغم برتمو ایتا سفارش والاں دا اللہ کی حدیث کی رازی چی جنت چاہتا ملوش نوار سڑے با بخپل اخپل ایساب آنے خور خوش آلوی بخپل اخپل ایساب خوش آلوی اوزو با خبکینا بلد با خبکینا حدیث کی رازی اخری جہنمی دې چې کله چې حنوم ته لټه شو دې به الله راځي څلګ ځې به الله ته الله نام کړه چې یو ورغاتو کې راټاوته شو وسو چې دې ورغ طرف راټاو چې لغوني یا تپې شي کاشي الله ولا کوم راټاو ته په سموده کله ویلېږي حدیث دی نو بیا سموده بس ګل نه تا وې الله دې خې یو ورته داړې ورسوه الله به دروازه ته کې بیا بیا وغلله یګ دي دروازه نه می بیا وغلې بیا وغلله ته ملي وها دې جناتیا نو ته حاګور الله وته یبس سوال نه سوال کو چې بیا سوال کوي ته الله ووته وای حدیث کی رسی وای ما خبر گئے ایم یاد حدیث نمبر 3573 وای سنته سوت تو تواری ما ته لوز کیږي کنه کو او ته بیا پسوال وکي وای الله او یو کیسه شفاعت دم دے ته وحشاد لپاره ایما قوتو دې را متاله شي کې کړې دي چې دا هغه چا د پاره به سفارښت کیږي چې هغه تعیر دی د مسلمانانو په تدیکونه چې اسلام د سر بلندۍ لپاره هغه څوک چې هغه بوتاله کړ او هغه بوتاله بمانه دی روانه ده دا د پاره باندې اسلام شفاعت ته کومه تخفیف تخفیف نه ده چې دا ازا دله مونږ سپښي کله نور په ملاحظه لیدلو په کومو صابونو کې شوځي کړه لګیدلې مشرکان هم وایده دا صابونو مراتیب دي چا د اسلام ډیر ځای نقصان کوي دا هیڅ څخه ځګه علی او چا چې لږ کړی دا غیلې دي نو د ابو طالب دپاره وړه تخفیف سفارش کړي چې کله په تدیده د اصحاب نومې کاکشی چې دته د اسلام لپاره ډیر کوشش کړو کدا مالک یم الدین مدینې باندې هغه اولې سوره تو هغه خلاص شو پدی کې توحید باندې باندې د دې د لایلیه کړیا رب العالمین جم الرحمان الرحیم دریم مالک یم الدین هغه ذکر شو او د الله تعالی په دې سپار عزت او فیض اوه چی اووه چی یا کنه ودو و یا کنه سائنو و دې جینې په میسه د صورت شو روکېږي او په دې کې سمره دلایلو ذکر کای مخکې دې دلایل ذکر شو باندې دلایل یې کليا نو دا غو درې دې ډریو دلایلو نتیجه سره ورته یې دي چې تم واهېچوي نو الله عبادت پکې فاصله نه لاندې امه او مقصد د صورت د اشاره ده ما خپل سره رب ته ما خپل سره ورته ده چې کله تاسو الله پاک سپا ته پیژنئ نو تاسو الله سره د پره راه راست خبرو لایک شئ یاکا کتاب څه په دغره الله خاصه عبادت نو تاسو د دې کا به څه چلنا سره مخام مخ خبرې ګئ ګیم چې کله ته د الله د ودانیت صفاتو جندلو جند لو په دیسټا کې دا تھوڑو شو نو اوس دا عبادت لای دا عبادت لای د قبول دی چې دا قبول شي دا عبادت موپیت او کارآمد دی او په نا سا توحید نوا کله تو مونږ کې کتور ورځې کې ګټه زګار تر عبادت دا قابل ده کول نه دیو جنې په کثیر ما مرکه موې چې الفاتحه تو سر القرءان او سر الفاتحه اياک نعبد و اياک نستعين وې سورې الفاتحه د قران کلا سدا او وې بیا د دې سورې الفاتحه خلاصا اياک نعبد و اياک علماء دانی دو جملو پر احمیت بانی مستقیل کتابو نلیکلی دی. نکہ اللامہ ابن قیم رحمت اللہ لے دا اللامہ ابن تیمی رحمت اللہ لے شاگر دے. لیوی علم دے دیر شاگردانی دا دا ابن گسیر چی دے رحمت اللہ لے دا دا ابن تیمی شاگر دے. دا شمس الدین ابن زہبی دا ایم شاگر دے. نو شاگردان دول دا احمیت خواب دان دی. و تا اللا ما ام نقیم چگم دے دابا کدیر دغا دے مشاہور دے کتاب د مدارج و صالح او پا دے کی بائیا کنابدو و ایا کناسدائن با ندر سلور کتاب لی کلی صرف بائیا کنابدو و ایا کناسدائن ماس رشددہ کتاب دے. مہترین کتاب دے. او اتر ام نسود رسلانوم فرمائی. او ام نباس رسلانوم محب. چلی کلی شیئن لباب و لباب القرآن حوامی و ایده هر یوشیز حاصل او یو نچون وی ده قرآنی قریب حاصل او نچون پا حوامی مصابحا کی دیں او ده حوامی مصابحا حاصل او نچون ده سور مومن آیت شودہ کی فضو اللہ فخلصینا لہو الدین او بیادت دقی مقصد خلاسا و نچون سور فاتحہ کی او بفاتحہ کی مقصد او نچون ایا کنا بدو و ایا یوا فاطکا کریبوی ای اذن ابو دو وی اکه خبرې دا څه کوم ها یو له پښتو شی په لښته دا دای شات نا کنه چې دا دای وهر څه کې خبره وی چې الله خاصه عبادت کو او خاصه کنه دا غوړ نو سپدای کی دا چې خلک دا الله عبادت کړم نا <تصفيقان> ودا دا یې په خړې دغه یاتې څه ټولې د خريط کې وایي یا تنا بده یا کنه ځای زم کاشته دې پدی پويش د دې اې په خود ته پويش یادي په معناو په مقصد دې پويش چې لیکل لا سور نو یې یا کاول د دې لفسه زماته یې یا کا ولا حصه نه بده عبادت کو و یې یا کا او حصه نه نه صحیح موږ سوالدار আজি چې دا قیافه چې د خصوصیت دا معنا د کوم ځای نه راځي وایي دي یې یا کا د خصوصیت دا معنا په دې کوم ځای نه راځه چې د د مطابق اول فیل وی بیا فېل وی او بیا مفور دی په دې یا کا وصول مقدم شې دی منابودو ک باندې راځي کې نابود کو نابود پېټ او قای مقول معبود الفیصل اوقف فتا طيب مقول بود تک ایات مقول مقدم شویده او دبلاحت سم شهور قاعده تقدیم ما او تاخیر یفید الحسره والاختصاص و کم ش شهور کی شو چې داغه هفته تاخیر وو کم ش شهور کی شو چې داغه هفته استوالی وو نو دا مخکی کیدل ده او سز دا فائدہ ور حسر او د احتیاص نو د تکي ای بيان بس ولا نه پودوګای راکا الله عبادت کو او سره نه د پنځه عبادت نکم دانه نه سعينوکا ولا د سعينو دارکا الله موږ سره نه درځو او سره نه الاو د پنځه عبادت یو سړی دی او یا یو علی مخه می بل القران جوړ دی دی خلق ناشي دارو سوره خلا موددي د علم د وژينا د دې د دې بل مستيا د وژينا خل کوي اردا علي مدا بل مندا مخ کي را وله حلا تي Jesus کرس سوره جو وروز کوي ګنا مودا علي مدا بل عزت د وژينا مخ کي را و سېوا مودا دا ایات هغه ودو کې د خصوصیت سامانا د دی مفول د وژنه راغلی چې دغه کورس ته پدادی ته کې جمع کېږي کورشو د دې معنا د ها او د احساس ورک چلنا خو خاص عبادت په خاصه دبل چانکه عبادت کډری هرو کې اسلیدی د تکه موږ د عبادت موضوع باندې ذری عنوانات غي مو یو تعریف ته عبادت دیم علت ته عبادت او درب سماره د عبادت تعریف د عبادت لفظ عبادت د تدری حاصل هرې احر غوښليون د جوړت لوغت کېریشي عبادت ذلت او عاجزی ده او محتاجی ده عربی وای تری کون معبود اغلره چې خلک خو دې راغلي و هو خو په پی پی خاو دي باندې چې دې اجزه دي ځله باندې ځاګړې دي او دا 초 صفته چې باندې الله خپل ځان اچي اوسې چې دایته ارواح خپل ځان ته مخې مخې تکایي یوه ناس ان تهونه پر راو نه مشي علا ته ویلی درنه چې ما ته مونږ ته در فقيران یا الله او در فقيران او الله مونږ ته اچي الله جتا زمي او حجم دي پوره کړې بل څوک راته شکر اسو مونږ کومه اشهد ان الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسول بل تک د نبی لن سلام تعلیک شی بابد سره اشهد ان محمدن عبده ورسول نو عبادتای او چتص پدې او د دې په مقابله کې د الله سپتو او استلائی معنا د عبادت نو حاصل د تمام تاریخونو چې عبادت د کریم سيزونو د 3 سيزونو د پخموئي نوم دی او په دې دریو سيزونو کې یو نومونی د دې د بیا عبادت دغه دوي خو په الهي او درې چوي رجاء الهي محبت دلنا سره جن دلنا او تبدلنا رجاء وی لې شتابي او دا درې وانه سورتي بني اسرائيل اې چتا و کې ذکر دي ای عبادت دا ہونا چې بدیه وایي کی شي کولی اولای ګلذینا دغه کسان دي یی راونا چې را بلیت اواز صرف یو ولناته کوي بیا سحو نا الوسیلتا د وسیلتای په رښت په ورمت په نن کمن ایه چې کومه بدی کی اکرونی دی وشي الله ته کومل نه کمل يا كونه الى ربهم الوسيل الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ديتاي محبطه جبادتنا قيده دي ديده الله تسانج اوتيا ويرجونا رحمتو او اميت ساتي الله ويرجونا رحمته اميت ساتي رحمات الله ده ده الله د دوی نشته د الله نه په کا نشته د الله نه په کا کمال نشته د الله نه وړي کسره وسره نشته د نه وړي که شو کار شي وړي دغه جنت سياده نه وړي نو وي هر جنو رحمتهم او امید ساتي د رحمت طرف وي يخافون جواب د غذرين قسم او يري د الله راسته ערکه موږ میو نه کول نه دا سينه چې تاسو پکې تېلېږو پورځي ما حیرت کیږي کا پد د بیلماس او د پات ځکه دا کو دا سينه چې دا خپل مال دا بیا ورشي او دا را ل مار شي او را لای راکړي ځل نه نيری يره پروژه نشه پرې خو دې الله بڑا نه خپش نشم وای الله پاک بڑا نه لئن ذا بربك كان معذورا دغه چې ازو طرف ستاسو شي چې دا غي نه راشي بيده هغه یې لري داونه چالي دلې نه کنه د پټه دا چې ویني بیا ولې په تاسو لږه چې دا سور سپته تصویر یې په جریره هغه دلته کې دې په څ سره ځاونا رويکړه دې چې یا كن یو مدو جهات تا يومدو بل څه وانا حافظ اول لم غاستانه يري ونرجو يا ربنا اول لم غاستانه من ساتو دپنچانا ونرجو يا ربنا الله خيرك سو نهلاو دپنچانا داغه په رجب مودو 795 هجري هغه وی وکاره بعد سلف يقول وي بازي سلف هي جوړو مډي علماء داسیو چې ژهای په وې مانا بدل الله وحده بالرجای وهو مرجئ وای چا چې د الله عبادت کو او د الله نه امید ساتلو نو په مرجئ انده د الله نه صحیح تم ساتي دا نه چي دا مرجئ ټالي ندي ګمرا نه دی دانګي ومن اپته او چاته جنۍ عبادتوں په پیر سره وو ده یو یوازې یاري دا د جالنا چې کوم ته ولویږي زیره د غي نه نو کومه نه چې دې ځا کوم راکلې دي ماشه داسی چې هغه صرف ته ما ساتي ودلانه یریږي دا وګورې دا صحیح خبر نه ده دا بابا مرجه ډل شي او کوژدا سیوی چې هغه ا ینيسه کو ير اتوي زه دوم څه خبره دا عبادت د تري ونه چې کوم دی ير امین اسما د تري ونه به الله نه دی د عبادت د دا بیا په خپل خپل کو کې پتو کې سپه دی یو ير نه خو یو جره د ساينیس بابا د یوتم دخدېتو یوتم دځهې اسباب له نامه یو می دخدېتو او یو می دځهې اسباب له نامه بارہ لکه الله سرځوم میندا د الله په مينې کې مونږو مستو الله دځې دقه الله تروکو الله په نوم باندې نور نیاس کو صدقې کو موجی نسو دارګې توقف اوس کده مینې تا له الله رمسیما بل چا سر اوتہ ا د زاهديه سباب دلاندي مينيا ولي مور سره مينيا پلا سره مينيا بچو سره مينيا استادانو سره مينيا شاگردان سره مينيا دا دا دي يره دا په دوکه یو يره د زاهديه سباب دلاندي باندې مارمو یریږي یو کثراني کې یمينه سوځي یا بند وشمون مهاपक تیل ټوپک نو یریږي چر دسر باندې اونې چایز دا د خپل اسباب استماله کنه ځات لبنه بي السلام چې د ماکینه یې چرث کولو او کافي روړ پسیو استعمال نکم چې په لاره غره هراته اتکه دریو رسیتی لري چې کله دا کاپیان او خیالو فاضي کا شروعیا پټ پټو ده ورور په لار راځي واسه به استعمال یې مشمن دخلت بلد هغه کوي او درې تا ودا کړې تو هه دا چې دا دام په په بکسمتن یو د ځای یې سبا بدلاندی او دوی هم د ځای یې سبا دله نرته وي سره د پاپه نومي ول سمورنه کا نومل براله ته باکي دغه ورې ته شيخته دله نه ما سیوا د بلچا پنو کول د ونيت ماما په مرغه نه خبرته بتا په شرم هغه ودا نقصان ورک او درين دي ته ما تم د ظاهريه اسباب غلطي څه د مونږلار متا مکاي شي بي سي بره يا اشو وګڼه همدوت لرلاس تناس یا لويمشي کله دا سي چې د موتلر په وڅ کې و سره او د بچې سره نیم موتلر نو ځکه او ستره د بندتومای چې لمرات دوستار د شاګر ندا تمای چې دیمانه د علم او د منورو تورسه ځکه ځایری اسبونو لاندې تمکور لګته بیمارای او خپل ځان سره خپل ګټه خپل سره وځه دی باندې شوه پوڈکاسټ به وې نه را دا ځای ریس بګونه الله دې ته ما کوځره یو د ځای ریس بګونه بره ته ما کول سابه چې نشته د بابان ته ما یا وړ دیو یوجوند یا ساته د بچي د الله په ورکه باندې کې دا د فلچا پلاس کې نشته او کوم د بل چا نه تا دا ته موکا سدا ګوریا شه دا بیا شرته او په دې باندې الله پک سره خفگیږي وداو د عبادت اغړون به عنوان تعریف د عبادت عبادت په لمست کې نهایت د اجزئی تصویر شي اپیسینه کې عبادت د غړو اجزا نجور نه د خپل تو مينه خپل تو او تا ما خپل تو و به عنوان موږ سره کا علت د عبادت چې موږ الله عبادت ولې د الله عبادت موږ ولیکو د داسه کا چې اله ته عبادت ته سلور کی قراني کریم چې الله دې جوړ کړی دی ا اونوچا ټول شریعت ایچه په کله راغلی چې وما شیوا ماخا لقطل جنوالین سیل لا یاخذون الله وايي دا ټول خلق ما خپل عبادت لپاره جوړ کړي دي دا د انسان د پیدایش بنیادی مقصد دی چې د الله عبادت وکړي د دې پیدایش بیا سزو بوتو چالا پیدا کو کوئ انسان چالا پیدا کرده احبال ایبادت لے پیدا کرده. دویم چه مونگ دا اللہ ایبادت زدک کوئی چه دا انبیاو بے ست دا انبیاو دارالیگل دنی مقصد د پارشو بیدی. چه هاری او پیغمبر چه راغلی دے مداغ اول خبره ده چیا ای یوانا سوگ دو رب رکو اے دولو خل کو ایبادتو د یو الله عبادت وکوي یو الله عبادت را ما نه شریک کوو سر نه جوړو دا نه دریم الا کوي عبادت چمږه الله عبادت څه کو چې دی باندې حکم کړه دے زم عبادت پکوي او سره چکه مونږ د الله د بل څه کوو دا موږ جب د الله پاکوبیا فلا صاحب رسول مینه تعالی رب께서 فرمایي چې چا زما سره شیر کو کوله فرمایي دغه هر رماله جنت جنت په هرات دې وچر کې بچي جهنم ته بچګره د جهنم کې وسخت دي سوزګان دي نمګداري طاقت ملګ د اپیل کاراتو په مقصد باندې علامہ ابن قییم په مدارج السالکین کې ذکر کړی دي چې وجامع او رسولي اینما دعو الى ایعا و ایعا کنستعین و ایتول انبیاء چراغلی دی نو داغای درادلون لنبه دعوتم دعو چه اللہ خاصتا با عبادتا و خاصتا نبین دعونا فا ایننهم کلهم دعو الى توید اللہ و ایتول دعوت برگرده دل اللہ وحدانیتا و اخلاسیتهم او اخلاس دا ومن اولهم الى اخرهم اوذبي اول ولا اخره پور یعنی جناب علی سلام نو اول تر نبی علی سلام پور ټول دا خبره کړی دا چمالکم من الہ کای نو علی سلام دا خبره کړی دا ابراهیم علی سلام کړی موسی علی السلام کړی صالح علی سلام کړی او بیا به لمې په کلیم سورته چتی سکر تذکر کړی دا سورته بیا هیڅ سک ان تمام انبیاء کرامو د دلیل نه کلی ذکر کړی دا چکوره د دې ټول انبیاء به سات د توحید ته پارسه مورو ان دیو دا ڈیوٹی پورو بیا دا بیا سره چې غړی شېو دي بدی توحید باندې شېو دي ابیا سره چې غړی شېو دي ودانی بنیادی وجدا ته او لکه څو نه تیاراو ایتریتن ته ز سالی حالی سلام سرجګړی شېو پتو هي بیا ائټ نمبر 6162 کې هوتله سلام سره جګړی شېو دي په توحید باندې او د سوي وه پد کوم یا بو داسمه هغه زمډی روپېته یان دا اوس چې څوک په لیاو الکیای شي نه دی وای و تا باندې ما سبكونه وې تانه لوګټی روپېته چې دا الیمشي ته مولا شي نا سربکو تدې برکات راځي نو دا هو کوته شاته راو وسره جولیا سني شي کوله وسره نشار جوړ شي دا ودای دې جنري پر اساسه رقم کیږي ته بجنګ نه جوړي دا وقار دای خبر غروغه باندې پوری باسي او چې دا چا د نتورې نو غوي د بدی توحید کی ځان کړی مدي توحید کی بجنګ ابراهيم علیه السلام سره جک شوی د سورته کبوت غبوت ایت چون نشه بیس پوری مدي توحید باندې سورته مریم ایت 42 44 پوری ابراهيم علیه السلام سره جک شوی په دې توحید سورۃ نامو محمدسی پای سورۃ ترکی ابراہیم علیہ السلام جگ کړي بډې توحید باندې دغه سورتی ابیات باور نشته ساتوري ابراہیم علیہ السلام جگړي کړي بډې توحید د قوم بوتا نی مات کړی سورۃ اشاره آی 77 93 پوري بډې توحید باندې جگړي شې ودي دا به اوسه سورۃ صفات آی 84 86 پوري سورۃ زمرود آی راغو په سده کلی پټیلان دې باندې نو راوسره جگړی دی په دې توهی تا سرवं جگړی دی په دې توهی داږي شوه عليه سلام اپسره جگړی شی دی په دې توهی له سورته 85 کې ਗਿਆ سورته هوت 84 کې شوه عليه سلام سرچک شوه دی په دې توهی ګرنګي اساله سلام سورته عليه برائت کاوت کې ان مہرتی ورب کوم باګو توحید تسلی کېږي او په توهی باندې خلاص 7280 ته چې وېصاله سلام د مړ بندو بسکو مونږ تل نه ژوند دیو چې اسلام سره ځاګم باندې توهید شوي ناركي سورې زوبره په غانه دی صورته سومر ايد 11 کی 11 12 13 کی ول اني امرته ان الله ما ته حکم شوي چې زما د یو الله عبادت کو او سره ولله شریک نکړو نبی علی سلام سره چې دا دوه چې غړې مخابلي شوي دا پدیتو هیته نن خلاص کوئی تاسو د خلیفہ راځي اوستاسو تاسو د لهجهي خرابي نو به مو چاته د پلان مو کنسل نکړو نبی علی سلام چاته د پلان مو کنسل نکړو صرف د دو توحید مسالې کوله چې یا یو نه ناس لا اله الا الله تطهیر په دې اپک د دشمنیونه او دا راني زموږ سنحت ده ته په لې پټې دشمنیونه کولا دا چې د کوم وخت درس ما بې کلی کې شروع کړي دي او دا چې کوم دپاران سره مخ اوسه وسته دا غیدا مقابلي جوړي دا پروګرام دې دا دروغ دې ده ته متورني د دې د فقره چې مبالغ وزنام شي میشن آلرېډي ودانام شي ځکه خلک غاړو بچي ویره نه ورسږي چې مو په مليق کې اخلاص وي عوام خپل صفائی کوي خپل میشن نه پریږي ولنځيب سراته یوسی کینو الله امداد کړي او الله پاک د امیشن په مخ کې باندې بیاي د توحید کې جګړه شی وی دي د ام بیا وسره موږ سره وکیږي په دیره باندې پامومږه د امیشن فریډونا ولنه نه درس کے موږ د عبادت په غدري ونواناتو ونوانا یو तारीफ د او ی دلتادت شمونادلله ادت و کو او الله اوذ الله پناخواړ خخواله سره شطوانو ررج شط ک شوي نه بسم الله شروع کو ف دتنله سره او راحماني چې پروبانو والا دی او م اس والا دی الحمدلله جو پکې تو صفات څخه ښه څلانه پاردي دوه پکې مناسب څخه ښه څلانه پاردي رب العالمین چې په لونګې د ټولو مخلوقاتو الرحمان یا مهربانو او له دنیا کې پکې رو مسلمان ځوان باندې الرحیم خاص مهربانو ولې نشه روه کې نه باندې مالیکی مقتدر دل نه یو هېدی د ورځې د قیامت ایه او لاخسان د بو تو عبادت کومه وایا که خاصه نن اسن نن رات شاء الله د عبادت دریم انور او بیا پیسې انات کده انور د بچنه سره نن